Bismillah wa alhamdulillah wa salata wa salamu ala Rasulillah. Në amërta Allahot më shiru esit më shiru bërsit. Hamdi ta konvetëm Allahot. Esselavata dhe selamet. Qovqin bitë dërguar nëti. Tëtë Allahot ima dhruar. Idhë ja'ala lëdhina kafaru fi qlubihimul hamiyyete, hamiyyete ljahiliyeti. Fë anzëla Allahu sekinetahu ala rasulih. Wa 'alal mu'mineena walzamhum kalimatat taqwa wa kana ahqqa biha wa ahlaha wa kana Allahu bikulli shay'in alima Kun zamra te qafirve zuri vend burje dhe arrogance e ditve te ignorancës Allahu zbriti çësin e tij ne t'drguanen e tij dhe në besimtar Nga Harith el-Eshari se pigamberi sallallahu aleyhi ve sellem ka thënë, kush do që thërët me thirje të ditve të i njëronësës? Ajde të jenë nga grumbujt e gjehenemit. U tha, edhe nëse agjeron dhe fo namaz, aj sallallahu aleyhi ve sellem tha, po edhe nëse agjeron dhe fo namaz, 17 qkurt të kësovaret është dit e fesis e pavarsis ashtu quajtë të, të kësovës. Ky vend ka pretendim se shumica është musliman, dërsa realiteti është plëtsishti këndër. Ky shtet ka për njësime shtetit të tjera të kufrit, si Turqia, Pakistani, Arabia, të cilat pa drejtsisht i përkacuhin islamit të vërtet. Shumica e njerëzve nuk janë musliman, por janë vetën pretenduaz dhe nuk e njohin fin islam, nuk e njohin të uhidin dhe si rjedhuj nuk e plëtsuin bazën e fez. Njerëzit në Kosovë, por edhe shumica në but nuk janë të vedeshëm se obligim parsur është mohimi i tagutit, një huria dhe distancimi nga shirkuj i madhë. Dhe pas kësoj adhurimi i Allahut një të vetëm pa i shëqruar asgjë, niveli i tyre është kufri, framuj të gjahiljetit dhe injëronca. Dhe gjykimi i Islamit për ta është se janë kja fira, të adrejtuin adhurimet e tyre të tjerve së boshkë me Allahut në gjykem duke votuar ligjë vëzë dhe ligjë tjetër për posheriatit. Muslimanët quhen muslimanë sepse u janë nënshuar obligimeve të fejës, dhe muslimanët nuk do të gjesh asë njëherë për zishmëri dhe dashuri për flamur të kufrit kësovor apo të tjerë, përveç flamurit të të dërguar i sërëllohu aleyhi vësëllohu. Muslimanët janë një bashk bashkësi që i bashkon feja, programi i islamit dhe ju kanuni traditat e injorancës ideologjitë e shpikura me ligje demokratike kushtetuta të kufrit dhe flamojë e simbole të kuto sot nuk ka shtet apo vend për muslimanët dhe ata janë të dobën në themelimin e vendit të islam sipas metodologjisë të pejgamberit sallallahu aleihi ve sellem dhe implementimin e gjykatave sheriaatike si i vetmi ligj i vlefshëm në islam dhe në kuto por kjo nuk që nuk na lejon të tkthehemi në gjurmët e të porvëve, të, të cilët ishin në humbje të madhe, duke u mbështetur në ideologji kanune e flamujt të kufrit dhe shirkut. Pro ata që therrasin për të kjo meritojnë të jenë në grumbujt e xhehenemit. Dhe nëse hajërojnë dhe folin namaz dhe pohujnë të in musliman. Nacionalizmi është një mohim ndaj fesë e mashtrim i cili çon djegësit e tij në xhehenam. E lusim Allahon të naruaj neve dhe familje tona nga këtu fesat të kufrit dhe njerëzit e sinqert të uzoj drejt të vërtetës. Wa akhiru da'wana en ilhamdulillahi rabbil alemin.